Parlem ara uns minuts d'una actuació que tenim demà vespre, aquest dia 31 dimícres a les de la nit a l'església de Sant Pere de Calella, amb el 36è cicle de concerts d'estiu, que també ens porta sempre joventots musicals de Palafrugell. Actua el quartet Altimira, per saber-ne més coses, per saber què ens ofereixen i com anirà aquest concert. En parlem amb en David Andujar, del mateix quartet. Bon dia, bon dia David, benvingut.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 que farem a la primera part el quartet de, per, per quartet de corda i clarinet de, de Monser i a la segona part quartet sol, que així és ben bé al nostre, nostre camp. Així serà un quintet, no un quartet, bàsicament. Ah, exacte, a la primera part farem quintet, sí. Mm -hmm. el, ah. Que és una obra que està dintre també doncs, de, del tipus de literatura que toca un quartet de corda, diguem-ne. dels uh, integrants d'aquesta de, formació que sou tots bastant joves, segons veig amb una fotografia que tinc aquí amagada. Parle'm una mica de vosaltres. Doncs mirant els violins tenim a la Maria Florea i a el Lluís Penya, a la viola jo mateix, el David, i el cel·lo la, la Mariona Trosset. I, bueno, fa ja uns quatre anys que toquem junts, i perquè, o sigui, d'alguna manera ens hem començat a interessar pel món del potet de corda,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 tan difícils a l'època que es va inventar, diguem la professió del quartetista gràcies a aquests quartets. Per tant, ha eh, sigut també un repte molt gran poder afrontar una, aquesta obra tan cap tal, per la nostra literatura. Vaia. Els havíeu interpretat ja abans? Mm, no, però bé, bueno, ara hem començat aquest mateix estiu eh, amb, amb aquestes dos obres. Fins ara havíem estat, l'altra temporada, doncs, pues,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 és una manera de fer música molt propera, no només el llenguatge musical, sinó també el llenguatge corporal i la, la relació que es crea entre el públic i el quartet és molt important i que estem molt acostumats, per exemple, a gent que, que no és habitual en concerts de tambra, quan, quan ve sempre els hi agrada hi disfruta, i disfruten i obren una, una porta més a la música. Vull dir que jo convido a tothom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 no, només a la primera. Només només la la primera. Multa, sí. Doncs si no ens vols comentar res més, una abraçada, si hi ha alguna cosa no, més que no vulguis dir amb els nostres oients, sisplau. No, en principi no. Convidar tothom a, a passar sobre nosaltres. Doncs això ho farem sense dubte. gràcies. D'acord, gràcies.